Baik, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ajma'in InsyaAllah dalam masa yang ada ini Kita akan baca uh, sedikit kalam Nabi Daripada kitab Sahih Al-Bukhari Kitab Sahih Al-Bukhari Ialah satu kitab dalam bahasa Arab Yang di dalamnya mengumpulkan hadis-hadis yang sahih hadis hadis yang sahih hadis yang sahih ni tak banyak ada 4000 lebih je tak banyak ada 4000 lebih je hadis yang sahih dan sebahagian besar sudah ada dalam kitab sahih al-bukhari sebahagian besar dalam kitab sahih al-bukhari jadi saya mencadangkan kepada pelajar saya mencadangkan kepada para pelajar para penuntut ilmu awak belilah Buku Sahih Al-Bukhari Terjemahan Kalau awak tak boleh baca dalam bahasa Arab Awak baca terjemahan Dan awak baca dari kulit sampai kulit Baca setiap hadis yang ada Baca Walaupun awak mungkin salah faham satu dua Awak baca Dan awak gunalah hadis yang awak baca Daripada Sahih Al-Bukhari Baik okay. Awak baca kan awak gunalah hadis Yang awak pelajari daripada Sahih Al-Bukhari InsyaAllah awak akan Terelak Daripada ditipu Oleh orang yang berceramah agama InsyaAllah awak akan Terelak Terhindar daripada ditipu Oleh orang yang berceramah agama Masalah Di Malaysia Ramai orang yang bercakap agama dia menipu tentang nabi dia menipu tentang hadis dia menipu tentang hukum jadi masyarakat tertipu dan awak akan bertanya eh kenapa tak ada siapa tegur baik saya bagi tahu awak kebenaran sentiasa sedikit kebenaran sentiasa sedikit dan orang tak nak dengar sebelum ini kita cerita tentang undang-undang dan Awak dengar pun awak tak suka undang-undang Begitulah juga dengan kebenaran Ramai orang tidak suka dengan kebenaran Maka Oleh kerana mereka tak suka Kita yang tahu kebenaran kita akan senyap Kita yang tahu tentang kebenaran kita akan senyap Kerana leher kita dicekik kita ada ilmu, kita belajar, tapi leher kita dicekik, kita tak dibenarkan bercakap. Ada satu hadis, ilmu ditarik dengan mematikan ulama. Baik. Tetapi apabila saya sampai pada hadis itu dan saya terjemah hadis itu ke dalam bahasa Melayu, saya tak terjemah dengan mematikan ulama. Saya terjemah dengan ilmu ditarik dengan ulama dicekik. Sebab bahasa Arab untuk perkataan dimatikan itu yaqbidu. Yaqbidu makna digenggam, dicekik. Jadi apabila nyawa awak dicekik, awak mati. Tetapi dalam hadis itu saya menterjemah sebagai ulama dicekik lisannya menyebabkan dia tak boleh cakap. Menyebabkan dia tidak boleh cakap. Apabila dia tidak boleh cakap maka ilmu yang dia ada akan mati bersama dia dan tinggallah orang-orang yang jahil jadi kerana itu kebenaran awak jarang nampak dia ada tetapi awak jarang nampak sebab yang awak nampak ialah apa yang masyhur masyhur tetapi tidak sahih masyhur tetapi tidak benar baik jadi kerana itu awak mesti belajar dan dalam Islam sumber bagi agama Islam ada dua yang pertama ialah Al-Quran maka awak mesti membaca Al-Quran setiap hari setiap siang ana alaihi wa aturawnahal di sepanjang malam dan di sepanjang siang. Membaca Al-Quran Dan Membaca Al-Hadis Dan Membaca Al-Hadis Dan saya mencadangkan kepada para pelajar Carilah kitab Sahih Al-Bukhari Dan mulakan bacaan anda Baca Supaya anda tahu Hadis yang sahih Dan tidak ditipu oleh Masyarakat atau Orang-orang yang memberi ceramah agama Baik. Kita baca sikit hadis ini. Imam Bukhari menyebut hadathana Amru ibn Khalid qal hadathana Laith an Yazid an Abil khair an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa seorang lelaki bertanya kepada Nabi An-Narajulan Sa'alan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ayyul Islam Khairun Ayyul Islam Khairun Islam Yang mana Yang bagus Islam Yang mana Yang macam mana Yang baik Islam Yang bagaimana Yang terbaik Ayyul Islam Khairun Qal Maka dia berkata Nabi berkata Dengar apa kata Nabi Tutu'imut ta'am Tutu'imut ta'am Kamu memberi makan dengan makanan Satu Islam apa yang bagus? Yang pertama Tutu'imut ta'am Memberi makan dengan makanan Yang kedua Wa taqra'us salam Ala man arafta, Wa malam ta'arif Taqra'us salam Kamu membaca salam Ala man arafta Ke atas sesiapa yang kamu kenal Wa malam ta'arif Dan sesiapa yang kamu tak kenal Saya terjemah membaca salam Dalam bahasa Melayu kita sebut Beri salam Tutu'imu okay. ta'am memberi makan Baik, right. sebab itu Ramai orang Melayu Dia buat kenduri Biasa kan tengok Malam Jumaat dia baca asin, dia buat kenduri Bulan puasa, dia buat kenduri Lepas Semayang terawih, dia panggil moreh Kemudian apa-apa majlis Dia bagi makan, kenduri Bagus ke tidak? Nabi sebut Tutu'imu ta'am kamu memberi makan dengan makanan Itu adalah Islam yang paling baik Jadi baguslah buat begitu Memberi makan Jadi kalau Para pelajar Ada rezeki yang lebih Jangan segan beri makanan Kalau pelajar contohnya duduk di asrama Keluarga bawa makanan Contohnya Jangan kedekut, jangan segan Kongsi dengan kawan Jangan segan jangan kedekut kongsi dengan kawan. Sebab ini yang diajar oleh Nabi, tutimut taam, memberi makanan. Antara beri makanan dengan beri duit, yang mana bagus? Nabi sebut tutimut taam, beri makanan. Baik. Apa cara kita nak beri makanan? Okay. Apa cara kita nak beri makanan nah, Di sini orang Melayu tersilap Eh datanglah saya nak buat kenduri kat rumah Datang Jadi kita pun datang Biasakan orang ajak kita makan kenduri kan Kita pun datang makan kenduri Datang makan Tapi adakah awak datang dan makan Dia akan kata eh, sebelum makan Kita ada ada tahlil dulu Ada baca-baca dulu Ada apa-apa dulu Baru bagi makan nah, Itu silap Dalam Islam Tot e mutaam ialah awak masak. Dalam negara kita Malaysia kita makan nasi. Jadi awak masak nasi, ada lauk dia ke, nasi goreng ke, mi, ada makanan. Baik. Kemudian awak panggil, mai datang makan rumah saya. Datang masuk sila duduk, nah makanan. Dah habis makan, sila balik. Saya ulang. Tot e mutaam bermakna awak masak bagi siap. Kemudian Oh, dah siap Marilah masuk makan Jadi awak panggil mungkin 10 orang ke Semuat mana Kalau 10 orang 10 orang lah Kalau 5 5 lah Jemput masuk sila duduk Nah ini makanan Makan Dah habis sila balik Itu maksudnya Memberi makan Dengan makanan Eh Habis tu takkan tak buat doa selamat Tak ada baca-baca apa-apa Baik Awak nak buat apa Tanya awak Tanya dia dia awak niat awak nak apa? Kalau awak nak bagi makan, dia hanya perlu makanan. Kalau awak nak beri makan, dia hanya perlu makanan. Maka itu sudah cukup. Para sahabat dia ajak Nabi, "Nabi, mari kita makan di rumah saya." Dan Nabi datang makan, dia balik. Eh, hampa ni awak semua ni Saya ni Nabi datang ke rumah ni Takkan tak suruh saya baca apa apa ke Takkan tak buat apa majlis baca Tak ada Tak ada Datang makan dan balik Dan dalam Quran Melarang Awak datang rumah Nabi Makan Kemudian awak duduk borak-borak Dilarang dalam Quran Datang rumah Nabi Makan, borak-borak maknanya duduk, lepas makan tu duduk Duduklah duduk, isap okok dulu Duduklah, borak-borak dulu, makan gula-gula dulu ke Tengok-tengok berita dulu, semang-semang dulu Dilarang dalam Quran Nampak tak apa beza? Apa silapnya? Nampak? Siapa tak nampak? Nampak-nampak okay. Jadi masalahnya sekarang <coughs> Awak datang satu package Datang baca yasin dulu ke baca tahlil dulu ke makan kemudian sembang-sembang borak-borak dah tengah malam baru balik dah tengah malam baru balik ah itu silap jadi oh saya nak buat jamuan rumah saya mai datang dia awak pun ajak dia dia pun datang datang jemput makan balik tu saja tu saja kalau kita di kampung kita jemput orang suruh orang lah datang rumah saya buat kenduri Lepas tu, awak datang dengan package Awak kata datang, dah halang-halang datang Buatlah doa selamat sekali, apa sekali Dia sudah bertindan Dua perkara Bila awak nak bagi makan Niat awak adalah bagi makan sahaja Kalau contohnya awak kaya Awak pergi kantin sekolah Atau makan di mana-mana Awak nampak satu orang macam lapar Adik-adik macam ni Adik duduk Kakak bagi makan Adik makan ya Dah, dah makan dah menyang okey dah pergilah itu je itu je cara dia adik. adik adik lapar ke adik adik duduk sini ni Yasin adik baca dulu Yasin tahdil dulu nanti makan kesiannya budak tu lapar dia nampak okey jadi tu terima beri makan dengan makanan cara dia ialah awak dah masak meh jemput duduk, Awal hidang dia makan. Habis makan, sila balik. Itu. Wa taqra dan kamu membaca salam, memberikan salam ala man arafta, ke atas sesiapa yang kamu kenal. Wa man lam dan sesiapa yang kamu tak kenal. Maknanya bagi salam belaka. Yang kenal pun bagi salam, tak kenal pun bagi salam pada orang bukan pada dinding pada tiang jangan Itu gila pada orang kucing pun tak payahlah kucing ke tak payah orang ala man arafta wa man lam ta'rif orang yang kamu kenal dan ucapan salam ialah assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu ucapan salam Baik Jadi siapa yang kamu kenal? Mayak awak kenal kawan Kalau awak jumpa kawan Yo, apa khabar? Ha. Ha, itu bukan Islam Islam kata apa? Assalamualaikum Okay Kalau saya jumpa dengan teacher, teacher. Nak buat macam mana teacher? Teacher. Dengan teacher nak cakap English kan dengan teacher. Assalamualaikum, good morning teacher. Utamakan salam. Assalamualaikum, good morning. Okey? Dan seterusnya. Baik. Timbul masalah. Eh dia cikgu kopi. Dia orang Cina. Dia bukan Islam Bagaimana? Oh, masalah juga ni Masalah juga ni Baik Yang pertama Apabila kita memberi salam Salam itu Yang orang Melayu tahu ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu yang orang Melayu tahu Tetapi salam juga Ada lafaz lain dalam Quran sebut assalamu -salam was wassalamu ala manittab alhuda dan salam ke atas sesiapa yang mengikut petunjuk wassalamu ala manittab alhuda dan salam ke atas sesiapa yang mengikut petunjuk Jadi kalau kita kata beri salam bukan semestinya lafaznya Assalamualaikum Sejahtera ke atas kamu Dalam Quran ada sebut ala Dan salam sejahtera ke atas Mereka yang mengikut petunjuk Jadi kalau dia ikut petunjuk Dia termasuk dalam salam tersebut okay, Jadi untuk mudah kepada masyarakat Kita kata Ikutlah yang Nabi kata Alah Man wa Ke atas Sesiapa yang kamu kenal Dan yang kamu tak kenal Baik, ramai antara kita Jumpa orang yang kita kenal dia, kita bagi salam Tak kenal, tak bagi salam Jumpa, bagi salam Jadi budaya setengah sekolah Setengah-setengah tempat Dia kata, pelajar wajib Beri salam kepada guru Itu satu amalan yang baik permana melatih pelajar beri salam. Tapi ada pelajar dia macam cerdik sikit dia kata, "Abih tu kenapa guru tak bagi salam? Guru ni tidak mengamalkan sunnah." Baik, saya bagi tahu awak. Kalaulah kalaulah okay, kita suruh, okey sekarang semua guru akan beri salam kepada pelajar, pelajar pun akan bagi salam kepada guru maka nanti tak ada ruang untuk awak beri salam sebab saya nampak awak ni kat pintu sana, saya dah beri salam Assalamualaikum awak bila berjalan awak dah sampai tepi-tepi, dah sipi-sipi dah ni satu inci, nak sampai tak dengar apa-apa kemudian bila dah sampai, dah lepas dia baru pusing, Assalamualaikum terlambat salam itu bila awak nampak Salam apabila awak nampak, awak beri salam. Assalamualaikum. Bukan bila awak datang dekat sampai bau minyak wangi dia. Oh. Tak bau lagi, tak boleh. Bau-bau oh. dah bau-bau salam. Bukan. Awak nampak muka dia, senyum dan beri salam. Okey. Jadi hari ini kita baca satu hadis daripada Sahih Al-Bukhari. Anak raudolan an seorang lelaki bertanya kepada Nabi, Ayat Islam, baik Islam mana yang bagus, Islam mana yang baik? Kal Nabi berkata, Tutimut Taam memberi makan makanan, Watakrau Salam dan beri salam, Alaman Arafta kepada orang yang kamu kenal. Wa malam ta'rif Dan kepada orang yang kamu tak kenal Maka selepas ini insya Allah kita ubah diri kita Kalau kita ada makanan Kita jangan kedekut Kita kongsi dengan kawan kita Kita kongsi dengan orang yang memerlukan makanan Dan apabila kita jumpa orang Sesiapa, manusia Kita beri salam kepada dia Assalamualaikum macam mana lafaz salam? Cuba sebut Yang kedua Yang ketiga Baik, awak boleh pilih yang mana-mana yang, yang awak suka Yang mana-mana awak sempat Baik, kalau mendengar salam Apa kita kena jawab? Wa'alaikumussalam Wa Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wa rahmatullah Waalaikumsalam Wa rahmatullah Wa barakatuh Waalaikumsalam Wa rahmatullah Wa Wa Wa Ok, ha, begitu Ucapan salam dan jawab salam Dia mudah Jadi Kalau perempuan, kalau ada anak-anak Dari kecil Apabila dia keluar rumah, balik rumah, dia pergi main, dia balik main, latih dia, masuk rumah beri salam. Awak lelaki bila awak kahwin, awak ada isteri, awak balik kerja, nak pergi kerja, sayang, abang pergi kerja dulu. Assalamualaikum. Begitu. Beri salam. Okey, cara kita beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ufi lana zunubana Allahumma ja'alna minat tabi'ina Lisunati li, Nabi Rabbana Atina fi dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa alhamdulillahi rabbil alamin